Така, първата лекция – тероризма, втората лекция – Великата Ерес, третата лекция – Шестия Старец и три идеи за размишление. Първата – Божия гняв, втората – Великата Ерес, третата – Смъртоносното знание. Следваща лекция на 6 декември. Започвам с първата лекция – тероризма. Исляма и тероризма, това е инструмент на Божия гняв. Апостол Павел казва, Мъдростта на целия свят е безумие пред Бога. Мъдростта на целия свят е безумие пред Бога. Исляма казва, който е изоставил Аллах, той се е самопогубил. Алах е контролиращия всяко нещо. Той се разпорежда за всяко нещо и за всяка подробност. И казва Ислама, срещу културата на злото ние обявяваме Свещена война. И сега да видим какво казва Бог в Исая. И гневът ми ще бъде гибел срещу тях. Еремия, Библията, които аз ще поразява в гнева си и в яроста си. И всички, техли, и всички техни злини, и още, пак в Исая, Бог казва, повиках още силните си, за да извършат гнева ми. И така, продължавам, какво казва Христос? Да не мислите, че дойдох да туря мир на земята. Не! Не дойдох да туря мир, но нош. Йов казва, Ще пият от яростта на Всевишния. И отново Исаия, Правя мир, творя и е зло. И казва, Аз Господ съм, Който прави всичко това. И отново в Исаия, Няма мир за нечестивите. Говори Господ, за гнева има около 154 стиха в Библията, които показват неговия гняв. Само да обясня, неговия гняв произлиза от съвършенство, тъй като той не е търпи застоя и той изпраща този гняв на всякакви нива. Земетресения, наводнения, тероризъм и всичко това са изчисления на ангелите на съдбата. Те действат навсякъде. И така, Една част от древната сила на Бога се е превърнала в зло и в тъмнина. Така е пожелал Бог в миналото. Защо? За да залечава всичко, което не е божествено, което не е Бог. И още нещо. Има граници, които и сляма не трябва да прекрачва. Там, където Бог не е позволил да се убива, има случаи, а терориста иска. Тогава се случва другото. Духовите, които ръководят всичко, има много случаи такива, натискат копчето и бомбата избухва в него. Преди време трима терористи искаха да убият определени хора и тримата умряха поради буш погрешно натискане на копчетата. То няма погрешно. Както ще видим, случайностите са предопределени. Тероризма, макар че е Божия гняв и Божия воля, също ще бъде наказан от Божията воля. Това друг път ще го обяснявам, но тук ще кажа нещо. Има терористи, които много прераждания ще бъдат усъкатявани. Има терористи, които няма да бъдат пипнати с пръс. Те са изпълнявали Божията воля, искали са съвместно с Него, без своя намеса. А другите са посегнали от омраза към другите, тъй като не са обикнали враговете си, не са обикнали хората, те ще носят своята участ. Исляма казва всички арабски държави, които се подават на корупция, са врагове на Исляма и на чистата вяра. Нашата вяра, казва Исляма, в нашата вяра няма лицемерие. Това означава, че тероризма ще стане много по-опасен от атомната бомба. Защо? Защото той е част от Божия гняв в действие. Макар и малка част. Ще обясня. Бог движи всяка сила и Бог я сковава. Той може да скове всяка буря. Той вързва, той развързва. Без Бога всяка сила става слаба или пасивна. Поначало силата на атома не се намира в атома и не принадлежи на атома. Това е сила на Бога. Кабала казва, Бог управлява всеки атом. Атома няма собствена сила. Но когато Бог е вътре в атома, окултизма казва, това е вече армия от сили. Който си мисли, че случайно е бил близо до бомбата, или до катастрофата, нека да знае, че случайностите са предопределени. Накратко ще обясня, преди да продължа. Ангелите на съдбата закарват хората близко до катастрофата и до бомбата. Тези, които трябва да умрат, са близко, може и да са по далеч но то е изчислено. Други са по далеч а трети са съвсем далечи. Тези, в които, е явил, в които се явило зрънцето на развитието, те са далече, пак трябва да са там, пак трябва да видят, пак трябва да обещаят нещо, пак трябва да преосмислят, но те са по-далече. Случая е с онази англичанка, която иска да се качи в самолета, но куч... кученцето избягва и тя се отказва и после ката самолета катастрофира. Хората казват, от... тя се обича много кученцето, но ангелите на съдбата действат по многобройни начини, внушават най-различни и странни начини. Те са там, за да изпълняват Божията воля. Бог е абсолютно справедлив и точно за това е много строг и много тотален. Бог е който сломява гордата сила на всяка държава. Той е поразителя, а не бедния и слаб тероризъм. Всичко е план на Бога и всичко е в Неговите ръце. Тези, които се борят срещу тероризма, увеличават неговата сила, която ще ги провали в бъдеще. Те посяват бъдещи войни и бъдещо посяване в мрака на самия Бог. Бог ще ги въведе в мрака. Защото те не знаят срещу кого се борят. Тук Божия гняв действа строго по закона на истината, правдата и кармата. Защото той познава миналото на всяка душа. Ти може да я наричаш чиста, чисто дете. Бог знае вътре какво става и какъв път е избрала тази душа. Той иска тези души да се получат и да се върнат към него, а те му обявяват война. Всяка държава, която става все по-материалистическа, все по-тъмна, тя ще привлича разрушението, казано по друг начин, скритата Божия сила. И това е жестът на Бога, това е лечението. Бог допуска едно зло да порази друго зло. Всички земни хора и народи са омаловажили Бог и биват наказани. Тероризма е само едно малко милване и припомняне, тъй като Бог може да направи много жестоки земетресения и наводнения. Той даже не се нуждае от тероризма. Всичко е в ръцете му. Защото това е негова милост. Той може да помете държавата цялостно, а не както действа бедния ислям. Например, едно могъщо земетресение което е много над мярката, много над 10, може да порази всичко. И тогава хората ще да се молят за тероризъм. Тази обсебеност от физическото оцеляване е много голяма дупка. То прави хората уязвими и пропаднали, защото те стават привързани. Ако не беше тероризма, Бог щеше да покаже много по-строго лице, много по-опустошително, в сравнение с което тероризма прилича на малко слънце. И ако тероризма не изликува безумието на държавите и света, които вървят по пътя на Черната Атлантида бавно и сигурно, тъй като прогреса не означава развитие. Тогава ще се яви той, а тероризма в сравнение с него е като малко цвете. Горко на тези, които казват, че разбират това и си мислят, че могат да живеят както си искат. И своеволно. Защото извън неговата воля е смъртта. Погрешният неосъзнат живот е път срещу Бога. Това са поразени съзнания, отровени. Те са носители на бъдещото израждане, от което Бог иска да ги предпази. От бъдещия застой. Но и терористите, както казах, също ги чакат тежки прераждания. Голяма част от тях. За сега изляма е съдбата срещу глупостта на света, но Бог и на него ще покаже, че това не е пътя. Пътя е даден от учителя. То е конкретно любов, мъдрост и истина. Това е пътя, който надраства всички тези неща. Светът и без тероризма пътешества към смъртта и към застоя. Това си е стария път. Чрез тероризма Бог е рушител. Защо? Защото иска обновление и възстановяване. Само Бог може да заключи тероризма, но за сега Той го е отключил. Древният тероризъм е започнал още в Атлантида от един съюз на праторанците и марсианците. Това се е случило в втората подраса. Без тероризма това безогледно и алчно зло Щеше да се шири безкрайно. Тука само за малко ще вмъкна. Една от причините за падението в Атлантида е, че много духови изостанали са започнали да се оплакват от изобилието. Станали са недоволни от изобилието. По-късно се явява египетска поговорка, която казва, че изобилието е проклятие за неподготвения човек. И винаги така е било. Изобилието е проклятие за неподготвения човек. Властта е много тежък и внедрен паразит от миналото, който се е опълчил срещу самия Бог. Но Бог всякога поразява. Така са изчезвали земните цивилизации, болните цивилизации, докато истинските цивилизации само са се завръщали в него. Те никога не са изчезвали, те се връщат в него. Докато има алчна човешка политика, тероризма ще работи. В сравнение с голямата алчност, тероризма е малкото зло. И сам Иоанн казва, всичко е от него, всичко е чрез него и без него нищо не е направено. Бог може и без тероризма да атакува лъжата и застоя. Достатъчни са, както казах, тежките земетресения, тежките наводнения, но той знае какво да избере и какво да прави. Това беше първата лекция.